اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نها أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقلب کجحر بعضکم لبعض ان تحبط آمالکم و انتم لا تشعرون یا ایوہ الذین آمنون لا ترفعو اسواتکم محکم متعلق نبی علیہ السلام یو عداب ذکر شو په ویسي او کوله او فیل کې په پیغمبر مولا نن کېږي ممه کې کېږي دلته دویم ادب بیانې الله تعالی یا ايها الذين امنوا ایا کسانو چې تاسو ایمان لرله نذكل الالفازو الی شون ایمان واللہ عبد الله ابن مسعود زوی توجو په کار د جل الله تا یو شین منکې او یا د یو شی حکم کې الله پرمایې لا ترفعوا اصواتکم تاسمو چ ته وره خپل وازونه فوق صوت النبي باز د आवाज د نبی له صلوات و سلام ولا تجهروا له بالقول او تاسو پزور مکوي د نبی له صلوات و سلام ته خبره ک جهره بعضکم لبعض لکشان پزور کول سرا خبر لربازو د تاسو بعض نورو لرا بازو څنګه چې خپلږي د یو بل سره خبرې کوي نو نبی عليه صلوات وسلام وړاندې ما اواز اوچتاوي په نبی عليه السلام باندې چې اواز د نبی عليه السلام نتیس شي او نه دا چې په زور سره خبره کوي ولې د دې خطر ددان تهبط اعمالکم خطر د چستا سو عملونه بربادت شي الله ختم کې وانتم لا تشعرون او حال ده دې چتا سوت شعورم نئی او پتمنی اعمال راغلی نو دا د آیات متعلق خوې او خبره شان نزول لده. سبب د نزول د ریات څنګه نو دا آیات او آیات نو دا بز دغه مسلې شان نزول سره دوړه آیتونه تدللی دي عاد عبد الله ابن زبیر د ابو صدیق سے ابن وسیر ابوبکر صدیق سب ابن وہ سے فرمای چې نبی علیہ الصلات والسلام باندې وو فدراغه د بنو تمیم وفد الو بن پای کې اقرا ابن حابس او ابوبکر سب نبی علیہ الصلات والسلام ته وې چې د پخپل قوم باندې امیر کا او مر سب چې نه د ما امیر کا دواړو خبرې اچت چت شي اوازونه اچت شل انو الله جل جلال ہو دا آیات نازل که ابو بکر سب عمر تو ای ما عردتا اللہ خلافی تازمہ خلاف خبر اوکلا خبری لکم تو چتشوی عمر سب اغطاوی اللہ تلا د آیات نازل کو یا ایوها الذین آمنو لا ترفعو اسواتکم فوق صوت النبی او د ددین ارستو بیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو اغبا چید نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم خبری کولی نو باز اٹیم که لہو بچی خبری کولی سی سی ا هغه ته مرز له هغه بچه خبرې کولې نو باز ټیم کې به نبی له سلام هغه تفوس کوي دا تاسو وې ان دومره به دې ادب لحاظ هغه کو ابوبکر صدیق سهبم قسم خو الله لار فوسوتي الا کا سرار او ابوبکر سهبم ویلو زبا आवाज قسم پاله باندې چې زبا نبی له سلام پاندې आवाज نو چته تم الا کا سرار لکه څنګه چې و انسان پپټه باندې بل خبره کوي نو آغا با انبیاء که تخبره نو دا آداب دی آو بیا دی لان دی تفسیر مارف القرآن اغیلی کلی دی چه علما دا دا نو دا علم وقت که دا آغن آواز او چطول دا تیز خبره کول چه اکم گپتگو که دا آغن تیز آواز سره خبره کول نو شران مندي او دام پکی داخل دی آو بیا دا لیکلی دی چه دا پکیم داخل دی چه و انسان د نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم قبر سرائی نو احترامن علتکیم آواز کتا کل پکار دی دا نبی علیہ سلام په حیات باندیم دامنو د دا نبی علیہ سلام چکم ورسادی علماء دی دا غی مخک پا غی باندی آواز او چطول دا غی دومره یا دمرتیز خبر اکول چه سنگ آم خلق اوام یوبل که کی, کی د علم مخک دا بیدبی شران اغامنه دا ان تحبط اعمالكم اعمالم برباد شي الله نو بازو په دې باندې چې عمله بربادي خو صرف کفر سره راځي دی باندې اشکال کړئ نو یو جواب آسان ده چې څنګه کفر باندې الله تعالی شرک باندې فرمایلی قرآن کې چې عمل ور سره بربادي نو بس دې سره بربادي خبر ده دل دوا عمل شو 아이سرم ده انسان عمل تبا کی ہی. او دی عمل سرم دی انسان عمل سکی گی تبا کی او بازو کې توجیه کلی را بازو ویلی چې نه محبت یو ده عمل چی بربادی کی یو ده آکو فرده او بازو ٹیم کې انسان آغا آواز او نو دی پیغمبر مخی مثلا آواز او چتی نو بازو ټیم که سپکاوی را شی استحانت را شی سپکوال را شی زلگ او چې سپکوال را گز لگی نو ده دی وجنا دا غستاخی شو اوغستاخی ده نبی له اسلام او کفر ده او کفر سره عمل بربادی نو معنا ده شوکه د आवाज اوجتږي یا په تیز خبره کیږي نو دا یو گناه ده او گناه سره د انسان نه رو د نه کې توفیق سلپ کیږي او چې کله د نه کې توفیق سلپ کیږي نو انسان په گناه باندې رواني او گناه سره رو, رو د سه حالت راشي چې انسان د دیس سپکوالي د وجې نه کفر تورزی او کفر سره بیا د انسان عمل بربادی نو بعض په کې دا دو کې دا تووج کوی دا چې دا محبت ته عمل بربای خدا دا اون په دغه اواجبانې بر بعدی چې آخره کې خبر خبر ځ نو بیا کوفر للاړه نو الله جلله جلال هو د دی ووج نه دا منه او کله د نوبی ل لات د اسلام په مجلس کې مسو اووا اوچته لکه څنګه چې خپلو کې او بل سره اووا اوچای او متیزی کو په اواز کې او اواز د نبی له صلوات و سلام نه زیات اوجه تاوه ادابا د نبی له صلوات و سلام نه کم اواز کې هغه خبري کوي پاتې شو را واقعیا چیراغلیلا او دا واقعیا صحیح ده که غیر صحیح اگر چیرې روایاتو کې لغون ته کې مسله 11 ابن حبس ابو بکر سی کوي چې اوم د امیر کا او کنه عمر سی ویلو نو یو کې عمر سی برازي دا کسان عدل بدل راز. رازیو کې رازي چې دا ابو بکر سه بیچه امیر کا او بل کې رازي چې عمر سے بیچه دې امیر کا دریم ام کس آ کاکا ابن معبد هو اکرا ابن چایت چاهت کړی نو د دې روایت له موستریو لیکن روایت مضبوط ته دراوین آغا کمې کوتاهی کې دې شی تبدیلی کې دې شی او روایت مضبوط ته دا واقعا هغه مضبوطه ده نو د دا اون پدغه پس منظر کې الله جل جلاله هغه دا نازل کړي او یو بل چې کله دا آیات نازل شونې او صحابي دي هغه ابن کس ابن شمماس ویل کی خبره تعالی او دا خطيب صحابيو چې کله دا آیات نازل شوه نو هغه کور کې نهست روایت وکړه کور کې گیندست نبی لي صلاتو مجلس ته بن او هغه به یې رب زما ما مل برباد شوي هغه आवाज اوچتو خطيبو دا بيان کس اکثر आवाज هغه اوچتي خطيب الانصار او غالبا انصارونو ان هغه ویژه بده ور ولنه خپل کور کې منا سډر له پریشان نبی الله صلالو السلام او رز تعالی ش او کو جره خو نه ملاوي کی صحابه نه تپوس کو چې هغه لس شي وي صحابه له علمات یو کو هغه وتویره ما تذکره زما आवाज په نبی اسلام باندې اوچتیږي او ځو تیزي کومه आवाज کې زما عمل बर्बाद دی زه خدوور والو نشم پدی باندې نبی له سلام د صحابه خبر ورکو نبی اسلام پر مه لا بل هو من اهل الجنه ثابت ابن کسره نبی له اسلام پر مه لا د جنت والنه اور صحابه جمع مس کې باګر زید موږ چې جنتي سره ده دی نبی له اسلام بده سي وايي خبر اخلے نا اخلے نا اخلے. وہی نبی علیہ الصلات و الصحابه وی فکنا نرعو يمشي بینا دورینا و نحنو نعلم انه من الالجنه زمون یقین داو چې دا جنت دی دا کہ نبی علیہ السلام ویل دي جنت والے او بیا چې کلا مسلمہ کذب د نو بوت دا وکړه یا ماکه موجوده رہیه ستره هغه سربیا جنگ کېدو هغه جنگ دوران کې دا کفن خپل ځان سره وړه واچوله اوبره انده کفن داسنه سپنی کپل هغه اچوله او ا برابر کړیو او په هغه کې اوجنګېدو او پا اغیقی بیاد دے اغا شہید شو الله جلال جلال ہوتا شهادت نصیب کو او د دا لور د کرویت منکول لے دا واقعی دا دی آیات بارکی دا دا لور وی زما پلار وزکور بیا کین استو او زما دا پلار آواز اوچتو اغا دا یا رکول چې بس زما عمل برباد دے نو دی روایت نبی علیہ السلام الفاظ لگ بدلی نبی علیہ السلام و پرمیل د د دی د نه نه ر بل تعيشوا بالنبي الاسلامه توپر مل چې تب په خیر سرجوان تیر او بیا ذکر انګې دو ځان باندې دروازه هغه بند کړی وا بیا نبی الاسلام دوست سلام خو ته بیا راغې نبی الاسلام دوست سلام ته دو اوپر مل چې الله پرمینه الله پر لا يحب ان مختال الفخور الا مختال چې تکبر سره ګرځي او پخلی باندې پخرونه گئی الله داسنه خوځه جمال خو هوما او د کوم قوم سرداری و هم نبی علیہ السلام ویتاغ خلقو کینه چه تا تا کبر والی انسانه فخر والی انسانه بل و حمیده و تکتل شهیده و تدخل الجنه نبی علیہ السلام و تا اوپر ما التب جوان تیره سلاب تاریب کیگی او تب شهیدو لشه در نبی علیہ السلام پیشنگویوا او موجیزا و نبی علیہ السلام و تب شهید کو لشه او تب جنت داخلی او بیا دا چه در امامی رس شو خالد ابن ولید صف سراغ لړو او بیا الله جل جلاله هودته هغه شهادت ور نصیب کو نو دی واکه яке ځکه واکه د صحابیم راغله انو الله پرمحي چې आवाज مو چته و انتحبت اعمالکم استازو عملونه په بربادت وه لا تشعرون او تاسو ته پته نه وره د دا د خبره پټه ده د خپلو عملو حفاظت په کاري تاس به پته نی عمل بمتلی نه انسان له د خپلو و حفاظت په کاري الذينه ی عدونونه اسات هم دا به شارت ته اقسانو ته چې کم اوواز کته کوي. الله پر الذي نه ې نه اکسان ی عدونونه اسواته هم چې هغوی خپل اوواونه ک کوي عند رسول الله پخواد نبی علیہ الصلات والسلام کی دوجی ادب نه आवाज کته ساتي نو اولایک الذین نم تهن الله قلوبهم للتقوا دغه کسان دی چې الله ازمایش کړي د پزړونه دی, دی باندې نو ازمایش معنی دلته ذکر د ازمایش ته او ازمایش نه مراد غورواله دي چې غورکړي دی اللہ تلا تعالی زلونادي د پاره د تقوا نو از مایش سر شیغ امتحان خلقوالی و مدرسه که نو غوال غوال تلبا فکر آغان که چه کم تکلی نو روس خط کی قبر زیان تالکنه ده صحابه چی دی ده اللہ جلال جلال نو د دی ده دی زلونه ای زلونه اوه قالان که ده مطلب نه ایچ زلی ولی ورکڑی نو ری ورکڑی نی دی زلونه ولی اللہ چو منتخب کڑی دی, دی نبی علیہ السلام دو صحبت او ادب د پاره انورینی رغولک زړی ولې ذکر زګه زله د انسان کنټرولر دی قبر نه تا لگا چې دی وسړي زله سمید الله نېره یې سمي او چې زله کې الله نېره نه کړه نو نور بدن باندې یې راخوړې دی نشي چې دی وسړي زله کې د ګنا نه یې زله سمي او د ګنا نه وزاند بچ کې او چې زله کې یې او د مخلوق مخ او بیری کې خدغه څخه بده خدای نه لو ټول مسئله زړه نبی صلی الله علیه و سلم فرمای الی النفل جسد مضعه انسان په بدن کې یو ټوکل دی او چې هغه سم نو ټول بدن سم شي وځه صلاحت صلاح جسد کلو او چې هر ګل برباده شي ټول بدن برباده شي نزل زکات زکه زلا صلی او لا اگر چې زل کې د انسان ایماني نه زمومن او که زل کې ایمان نه پخله ونی وای ایمان متبر ده هرگز متبر نه اور زندهاله <سؤال> اولئک الذین <سؤال> امتحن الله <سؤال> قلوبہم للتقوی اللہ دې زمونږ سره صفضلونه کې تقوا پیدا کی او د الله نویرا او د الله د دین سره محبت پیدا کی بدن به بخپل د هغه د پرمنډي وي پیسې به بخپل د هغه د پر لګي وخت بخپل د هغه د پر لګي اور زندهاله زلو او کې نبی استعبد دین باندې نه لګي اولئک الذین امتحن الله دا کسان چې امتحان کړی الله تعالی ورکل دی الله تعالی قلوبهم زړه نه د دی لتقوا د پره د پريزګاري نو اصل تقوا د انسان ژوند کی اصل انسان اصل تقوا د انسان پزلكي پريزګاري اوره انده لګا پريزګاری او د الله نه يره دغه د صفات التقوا ها ہونا نو ويل صلالو السلام سيني ته اشاره وکړه وې تقوا دلته کیده دلته کی ديځه کې ری تقوا د الله نه یې نو خبره وسمه یو کولتنی کته ډیره وګد وګد دو کمیسونه واچیو ډیره ترنی په پاندو پورې بډی هواه هغه هټ به سترا په شرا واچې په شابان نه او هرڅوږي خو دا تقوان نه خبره نه دیځه کې استاد زلي الله د الله د الله تعالی نه یرا د الله د دین دل برکه پرېزګاری غو موجودی نو اصل لګرا خبره نه دی نو پتو لګرا دا که امتحان الله دا الله جل جلاله او غورکل دا سبب د پاره د ظهور د تقوا دی چې تقوا د دینه ظاهر شه له مغفرت و اجر عظیم الله پر مې له مغفرت د دې لپاره بخشش بخشش ته به و اجر عظیم او ثواب لید نو پته لګی ادب ډیر بهتري شه به با ادب باندې به ادب بے نصیب انسان کی عجبی اللہ وت مغفرت عمر کی ظلم ولا اللہ صفہ کی تقوا مولا کی اجراوی مولا کی نو دا اجر عظیم او د مغفرت د دې لپاره سبب هغه تقوا دا او د تقوا د لپاره سبب هغه د نبی لسلات دو سلام ادب او احترام ده. دا هغه د ورثه او د علما ادب او احترام ده. نو بری ونه انسان ته بیا لسلات ملاوی بی. انسان ظلم خقیقی تقوام ملاوی گی، د اللہ دیت پا مغفرت اولی سواب ملاوی گی، بس تیتا قضا مورا دیرم، یا ایوها اللذین آمنو یا کسانو آمنو چی ایمانی رولده، ای ایمان دارو حسی اللہ، لا ترفاو اسواتکم تا سموچ تبایا اسواتکم خبل فاو کسو او تنبی پس د نبی علی چې خبرې کوي تاسو خبرې کوي نو تاسو आवाज موجه دی ولا تجهروا لو بالقول او په زور مکوئ لهو د نبی علی السلام دو السلام تا بالقول وینالرا کجهر بعضکم لبعضن پریشان د ویناستا سو دستا سو له بعضن بعض نور پشان دو زور وینا دو بازی کسان استازو بازو نورو سرا آغا سی ما خپلو کی چیزا کوای او پتاو لگیران چه مطلقا جهر منفینه ده یعنی چې بالکل جهر پایش من پیده سنگ خپلو کی بل سره په تیزا دیزا خبره اللہوی دی پیغمبر مخ که دا سی ما نو جهر مکید من پیده چه کم جهر مفرد ته پا تیزا بانده خپلو کی یو بل سره دا داسې ما ان ته به معلوکم د دیې د ووجي انته ب دا چې بایل بشي خراب بشي معلوکوم عملونهستاسوو وانته مووحال دا د تاسوو چله تشهونه تاسوو ته به شم نهوي پهې خبره به ن پوه ان الذين يكنون معك سان يذون تشيك تک ی سواتهم اوازنا قبل اين در رسول الله پخات نبی له صلوات والسلام کې در رسول الله کې اولئك الذين ذات صفات ولا كان دي امتحان الله او قلوبهم جوار قلدي الله تعالى زون دي لتقوا د پار د فريزګار لهم دي د مغفرتون بششت و اجر او ثواب دې ده الحمدلله <سؤال> رب العالمين ولاه وعلت المستقيم صلوات والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا صواب لمن اهتدى اللهم زيننا بزين الدين ومن جعل عبدت مدينه لسرافت راته سي في الاخر بركتنا سي دنيا اخرت اسره الله رزقنا رزقنا نسي زغنونو معفي الله رحمه وكرمك يا دا برا نسي ماذا بين مسطيان الله كريم على مجيدين كامل ياك يا الله كريم فلسطين مجاهدين كامل باكستان زمغه محفوظ كيال هذا الشغل العزيز